Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udhu bika Birinci qardaşlarım ilk növbədə özümə sonracın hər biriniz Allah haq təqvası ilə qorxmağa nəsih Və həqiqətən də Ucava Bəyükən Allah Subhanət Aala öz mübarə kitabında buyurur ikisindən hürmətiniz, Allahın dərgəhində Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanət Aala'dan qorxma isə Allah Subhanət Aala'nın bizə əmr etdiklərinin yerinə getirmək və nəyə ki, bizə qadağan edibsə, o şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və <coughs> bilin ki, Allah Subhanət Aala Allahdan qorxan qullarına Ən böyük müjdəni, yəni cənnəti vəl etmişdir. Necə ki, allah, allah buyurur ki, həqiqətən müddəqilər cənnətdədirlər. Və bilin ki, qardaşlarım, Allah-u Teala'nın bizlərə verdiyi o ömür müsəlmançı çox qiymətlidir. Və hər bir müsəlman Allah-u Teala'nın verdiyi ona bu ömrü çalışmalıdır ki, faydalı istifadə etsin. Və o Allah-u Teala'nın ona bəxş etdiyi bu ömrü 60 il, 70 il, 40 il, 50 il, hər nə qədər isə allah yazıbsa onu Allah-u Teala ibadətlə Allah Taala'nın zikr etməklə, Allaha dua etməklə, ondan istəməklə, Allah Taala'nın göndərdiyi bu İslam dinini öyrənməklə öz həyatını başa vurmalıdır. Ona görə də sələflər həmişə deyərdilər ki, bu dünyada ya on, öyrənən ol, öyrənən ol ya da öyrədən. Üçüncü olmaq, çünki üçüncü olsan dil məhv olacaqsan. Əməmin həyatı da belə olmalıdır. Ya öyrənir və öyrəndiklərini də insanlara nədir? Nə öyrədir. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allah s.ə.v. dua etmişdir bu ümumətin ömrünün 60-70 il arası olması üçün. Və rəvayətlərdə gəlib ki, Nuh a.s.ə deyirlər ki, Peyğəmbər olacaq ki, onun qövmü 60-70 il yaşayacaq. Və bilirsiniz ki, Nuh a.s. da 950 il yaşamışdır. Bu sözlər Nuh a.s. deyiləndə Nuh a.s. deyir ki, əgər mənim 60-70 il ömrüm olsaydı, məndir onda qəbrimi qazıb dayanardımdir onun yanında. Çünki 60-70 il bir ömür o 950 ilin yanında heç nədir? Bir göz qırpımı Bir an belə gəlib çətəcək. Əksəriyyətimiz burada 30-35 40-45 yaşında yaşlarımız var. Və o 40-30-45 20 il elə bir anda ötüb gedib ki, ancaq xatırələr qalıb və oturub düşünəndə düşünürük ki, o 40-20 il, il elə gəlib keçib gedib ki, heç xəbərimiz olunur və insanın ömrü də belədir, bir dayılacaq ki, artıq ölüm mələk gəlmişdir və ona görə də Allah taala ki, o ömr verib, o ömrü Allah subhanə taalanın dinində kesirməklə çalışmağa lazımdır. Və hər bir müsəlman da çalışmalıdır ki, o elm məclislərindən ki, hansı ki, tələbələr gəlirlər, dərs keçirilər, o şey məclislərdən istifadə etsin. Çünki o məclislərin çox böyük faydası var, vallahi. Qiyamət günü qarşında dağlar boyda sahib gördüyün zaman özün də təccüb edəcəksən, bunlar haradır? haradandır sənə. Və ona deyiləcək bunlar sənin üçün o elm məclislərində oturduqa görə, tələbələrin məclisində oturduqa görə və o məclislərdən faydalandığıva görə Bilirsiz ki Allah Subhanahu Taala'nın rəhməti, bərəkəti var belə məclislərin üzərində. Və mömin də belə məclisləri qaçırmamalıdır. Çalışmalıdır ki bu məclislərdə iştirak et. Çünki vallahi elə yerlər var, elə qardaşlar var, rayonlarda elə qardaşlar var ki, bunların uzdarı göynüyür ki, bu günə həfsədə, aidə heç olmasa bir cəhdə də olsun belə bir dəst təşkil olunsun onlar üçün. Onlar oturub belə bir dərsi dinləsinlər, Allahın kəlamını, Peyğəmbər hədislərini dinləsinlər. Amma Allah Taala bizlərə bu fürsiyyəti veribsə bunu istifadə etməliyik. İnsan əksər vaxtı belə şeylərin qədrini itirəndən sonra bilir. Həmçin, yaxınlarımız da elədir. İtirəndən sonra insan başdır fikirəşmək, gələyəm, anama, atama, yaxşılığı eləyərdim, belə eləyərdim, ala, kaş ki, belə eləyərdim, o kaş ki deməməkdən öncə Allah tağlanın verdiyi bu məclislərdən, bu ömrdən çalışmaqlarının xeyri şəkini istifadə etməkdir. <coughs> Allah-u dua edirəm ki, həqiqətən də Allah-u bizim bu ümmətə hidayət versin. Dua edirəm ki, Allah-u Teala bizlərin çərisindən elmli insanların sayını çox alsın, artırsan. Bizlərin çərisindən alim dərəcəsindən yüksələn insanların sayını artırsan inşallah. Və Allah-u Subhanətən onların sayını artırsan ki, biz də gedik onlardan Allahın dinini öyrəm. Və... Allah tağlanın bəxş etdiyi bu ömrü ömrümüzün axırına kimi, yəni son anımıza kimi örgənməklə məşğ olmalı, Allahın dilini örgənməklə, yalnız və yalnız. <coughs> o deyir ki, İmam Şah, İmam Əhmədin gözəl bir sözü var. Ona hətta deyirlər ki, nə qədər onlar bu çevr, nə ilə çıka, bu qələm, bu kağızlar, bir az özü və istirahat ver. O nə deyil? deyir? ki, bu qələmlə, vərəqlə ta qəbir evinə kimi. Ta qəbir evinə kimi şərmən oxumalıdır, öyrənməlidir. Bilirəm demə məhz. Mən bilirəm, mən eşitmişəm bu mövzular. Valideynin haqqında nə qədər eşitdilər və yaxud da qonşu haqqında və yaxud da falan mövzuları eşitmişəm. Yox. Allah təala nə buyurur? Sən dil öyüd nəsihat ver. Çünki öyüd nəsihat möminlərə fayda verir. Və insan da elədir. Hər dəfə belə şeylər təkrarlanmalıdır, təzələnməlidir. İnsan hər dəfə neçə aydan bir bunlara eşitməlidir. Hətta gəlib ki, Muhammed ibn Abdullah rahiməhullah Bu kitabını hər il öz tələbələrinə keçərdi. Hər il onlara bu tövbədi nə edərdi? Təkrarladardı. Hətta bir günləri vaxt gəldi, tələbələr dedilər ki, bir şeyx, bəlkə başqa bir mövuzda keçəsən, bəlkə başqa bir kitab keçəsən, artıq bunu bilirik. Deyir, yaxşı. Və gəlib ki, səhər gün dərsə gələndə, deyir ki, Biz, gələndə yolda getdim ki, filan kəsin, bacısı ilə filan kəs yaxınlıq eləyib, zina edib. Və orada oturanlar dedilər, əstəxfurullah, Allah korusun, nə böyük günah eləyib, filan. Yəni, bu şeyə, bu əmələ çox böyük bir təccüb etdilər. Şeyh dedi ki, yəni, mən sabah bunu dəqiqləşdirəcəm, görün, doğrudan mı, belə olub, yoxsa yox? Və səhəri gələndə tələbələrə deyir ki, yoxdir. Zina olmayıb. Və Deyir ki, zinadan, zina olmayıb bu arada, sadəcə o evin yəsi evə təzə gəlmişlər köçməyə. Və ərəblərdə belə bir adət var ki, təzə evə gələndə o ev üçün, yəni evli olan cin, şeytanlar üçün qurban kəsirlər, toyuq və yaxud da cüzəl hər nəsə. Ki, o evi o şərdən, xətadan qorumaq üçün. Belə bir şeylər mən bizim rayonlarda da işləmişəm ki, var. Və deyir ki, o zina olmayıb, yəni həmin ev yəsi bu əməli edib. Allahdan qeyrişi üçün qurban kesir, Və orada olan tələbələr deyilər ki, hə, şükür Allah, şükür Allah ki, o böyük günah olmuyor. Yəni, baxın, görün. Sözsüz ki, şəx ə, həqiqətən də burada onu göstərir ki, yəni siz hələ tövhidir, o dərk etməmsiniz. O zina böyük günahlardandır. İnsan tövbə etdiyi zaman Allah-u Teala bağışlılar o bura əmər ki, hansı ki, dedi ha, qurban kəsilib Allahdan qeysin, o böyük işdir. Hansı ki, Allah-u Teala onu bağışlanır. Və ona görə də bu cürlə dəhslərin müsələman üçün hər zaman faydası var. Müsələman nə qədər oxuyacaqsa, nə qədər təkrar edəcəksə onun üçün faydalar. Heç vaxt deməsin ki, mən bilirəm, ömrümüzün axırına kimi oxumalıq, örgənməliyik. Hər bir kəsin evində kitab-ı töhid, bir kitab olmalıdır. Hər 6 aydan bir, hər 7 aydan bir, bir ildən bir açmalısın, bir də onu başdan axıra kimi ne etməlisən, oxumalısın. Çünki o cürlə İbrahim ə.s. Rua edərdik ki, Allah-ı Aleyyarab, mənə də əhl beytimi də bütlərə tapınmaqdan qorub. qorub. Allah-ı S.A.ların dostu Xəlulullah İbrahim ə.s. Allah şərik şirk etməkdən qorxurdu. Əgər İbrahim ə.s. bundan qorxurdursa, biz daha çox nə etməliyik, bundan qorxmalıyıq və çəkinməliyik. Və hər dəfə o cürlə mövzular nə olunmalı, təkrarlanmalıdır, oxunulmalıdır, örgənilməlidir. Həmçinin o kitablar tövhidi kitabı varsa, o kitab tövhidi ilə yanaşı hər hansısa bir qardaşınız kitabı tövhidi dərs vasitəsi səsli olaraq keçibsə daha gözəl ki, o səsli olaraq qoyursan, qabaq oradan dinləyərək kitabdan da başlayacağını nə etməyək? İzləməyək. Və həmişə <coughs> mən belə bir məsləhət olaraq yəni, çox vaxt oxuyanlara, tələbələrə yəni, çalışan qardaşlara demişək, özünün bağlıca bir bloknot ayır. Bloknot ayır və hər dəf Dəhslərə qulaq asdıqca, sənin qarşıva yəni, ayə, hədis çıxdıqca, hər hansısa bir mövzuya aid olan bir ayə, hədis çıxdıqda, onları həmin o bloknotda qeyd et özüncə. Hansısa bir qaydanı qeyd et. Və görəcəksən bir neçə müddətdən sonra ki, artıq o bloknot dolub. Və orada sənin üçün nə tədər faydalar var. Yəni, bunu insan üçün, övgənmək üçün nə deyək? Faydalıdır. Həmçinin elm tələb edən insan qaxtıma qarşıq tövhid, fik, plan, plan təfsir. Beləncə etməməlidir. Hər bir şey qaydasında gəlməlidir. Ən birinci təvhiddir. İnsan təvhidi öyrənməlidir. İkinci ən birinci o öyrənməlidir insan öz əqidəsini, əqidəsini bilməlidir. Çünki sən əqidənə nə qədər gözəl, möhtəşəm biləcəksənsə, artıq sənin qarşına gələn digər bir əqidədə olan insan nəsə danışdıqda sənə şübhə düşməyəcək. Sən artıq biləcəksən ki, o Quran və, və insan müsəlman da həmçinin hər hansı bir Allah Subahana tamam, fərs etdiyi o əmri yerinə getirirsə, onu örgənməlidir. Namazı qılırıqsa, namazı aid olan fikrinin nə məsələlər varsa, hamısını örgənməlisə. Namazın rüqunları, namazın şərtləri, namazın, namazın məkruxları, namazın sünnətləri, namazı pozandı şərtləri, pozmayan. Bütün bunları örgənəndən sonra kesirəsən oracaq. Yəni, bu üzrlə yəni, tərtiblə silsilə olaraq götürdüyü də, örgəndiyyə, onda daha asan da olur, nədir? Nədir? Allah Osmanlı bu dini öyrənmək. <coughs> və həmsinə də yeni bir qardaşlar, yəni sözsüz ki, bu nəsihətlər ilk növbədə özümüzə aittdir. Həmsinə Allah Osmanlı bizləri bir-birimizə qardaş edib və biz həqiqətən də o qardaşlığın qədir qiymətini bilməliyik. Və Allah Osmanlı peyğəmbər (s.ə.s) hətta bir çox hədislərində bizə əmr edərdi ki, Süleyman müsərman digər Süleymanın qardaşıdır onu zülm etməz, ona haqsızlıq etməz, onu arxa çevirməz. E Peygəmbər (s.ə.s) eləm sinəsindən işarə edərək buyurardı ki, təqva Allah qorxusu buradadır. Müminlər bir-birini sevməlidirlər. Bir-birinə hörmət bəslərlər. Lakin çox təəssüf ki, bu günləri birimizin sözü obursun boğazından aşağı keçmir. Dinləmək istəmirik bir-birimizi, qulaq asmaq istəmirik bir-birimizə. Bəlkə də o bizim xeyrimizdir. Lakin yenə də dinləmək istəmirik. Əksinə, amma mömin müsəlman çalışmalıdır ki, olsun, təmkinlə qardaşının nəsihətini dinləməlidir, onu qulaq asmalıdır. Bəlkə də elə bir şeylər var ki, həqiqətən də sən özündə o xətaları, qüsurları görmürsən. Lakin o xətaları, qüsurları sənə görürsə, sənə nəsihət edirsə, gözəl bir dərsdə sözsüz. Sözsüz ki, sən onun nəsihətlərini etməəsən, qəbul etməəcəksən. Peyğəmbərxsləminə buyur, əgər də bir müsəlman bir müsəlmanın digər bir müsəlmana hər hansı bir dünyəvi sıxıntısını aradan qaldırarsa, hər hansı bir çətinliyini yüngülləşdirərsə, Darda qalana yardım edərsə, Allah s.ə.q. həmin o müsəlmanın qiyamət günü hər hansı bir çətinliyini aradan qaldıraq, sıxıntısını aradan qaldıraq, Allah talona kömək ilə. Çox təəssüf ki, bu günləri yalnızda hər hansı bir qardaşımızın qeybəti edilir, hər hansı bir qardaşımızın ətini yiyirlər, əksəriyyətimiz susuruq. Yaxşı, bəlkə də indi utanırsan demək orada nəsə, qorxursan ki, sənə söz deyərlər, O qeybətin qarşısını almaq, heç olmasın, durduşıq oradan, o məclisdən. Onu da etmirik. Və oturub o məclisdə bütün o qeybəti də dinləyirik. Qeybəti dinləyirik isə, eyni ilə sən də həmin o günahı qazanmış olursun. Eyni o qeybəti etmiş olursun. O günaha sən də sahibsən. Sən də həmin o günahı qazanırsan. Peyğəmbər salası elərinə buyurur. Deyir ki, kimdir bir müsəlmanın qeybəti edildiyi zaman o qeybət edənin qarşısını alarsa, Allah Subhanahu taala nə edə? Onu cəhənnəm oduna deyir, ona haram edər o insana. Allah Subhanahu taala o insanın üzünü cəhənnəmdən qoruyar. Çox şiddətlidir ki, bu günləri vallahi qiymət etməyə adı bir şeyə çevrildi. Facebook, internet səhifələrində Facebooka girirsən, o təkbir fikrində olanlar, yəni özlərindən başqa hamını kafir sayanlar, o mənəhzə düşəndə, o əqidənin sahibi olanda onlarda Bir qəpiliyə əxlaq qalmır. Qardaş, söhüş onlar üçün olur bir qəpilik. İstənilən tələbənin dağılınca danışmaq, istənilən tələbənin dağılınca qeybət etmək, böyükdən atmaq, adi bir şeyə çevirilir bunlar üçün. Yəni, istədiyin tələbənin qeybətini edib, onu dağılınca nə istəyirsən, deyə bilərsən. Amma o insanlar düşünmürlər ki, sən bunları etməklə Vallahi qiyamət günü o günahlar ki, hansı ki, boynuma yüklənir. Ha? Və sən də həmin o qardaşın ki, o qeybətini edirsə, o qardaş bu sahablarını yığır onsuzda. Və sən isə əksinə, qiyamət günü Allah Subhanət Allahın qarşısında durduğunuz zaman, Allah Subhanət Allah deyiləcək bir sözün qalmayacaq. Bu qədər böhtanlarla, bu qədər yalan danışmaqla. Əksinə, mömin öz dilini qorumalıdır. Peyğəmbəl səlsə ilə buyurur ki, Müsəlman elə bir kəlmə işlədər ki, ona əhəmiyyət verməz, onun mühüm olmasına, böyüklüyünə. Lakin o kəlmə ilə Allah Subhanahu onun cəhənnəmin dibinə yuvarlandırır. Əksisi də peyğəmbər (s.ə.s) elə bir kəlmə işlədər ki, heç ona əhəmiyyət verməz, amma Allah təala onun dərəcələrini qaldırar o kəlmə ilə. Allah, spontal, onun üçün onun dil ki bu var, verli bir insana bu insanın cəhənnəmə salan ən böyük səbəblərindən biridir. Yəni peyğəmbər (s.ə.s) kimdir bunu zami mənə zamin ki, verəcəksə bunu qoruyacağam. Mən ona cənnəti zamin verəcəm. Amma əksəriyyətimiz dədir, bu dilimizi qoruya bilmək. Əksinə, dili anca və anca Allah-ı ətə alanın razı qaldığı, Allah-ı sevdiyi yeri yönətmək lazımdır. Səhabələr bir-birlərini sevərdilər. Səhabələr bir-birlərini hörmət edərdilər. Bir-birlərinin qayaqısına qalardılar. Hər hansısa bir müsəlmanın məclisdə görmədikləri zaman dərhal ona zəng gedib ona xəbər tutardılar ki, filan səhabə, Haradadır? Pəlməsələr dərhal maraqlanardı. Fulan kəs niyə gəlmir? Gedin, görün, haradadın. Və səhabələr gedin, maraqlanardırlar. Müsəlmanlar da belə olmadır. Bir-birlərinin qayğılısına qalmaq, bir-birləri sevməyə, çətinlikdə <coughs> olanlar varsa yığışıb, onu kömək etməyə, sıxıntılarını qalardan qaldırmaq. Bunları hamı etmək lazımdır, mütləqdir. Baxın, bir hadisəni danışım, sonra inşallah dərsi keçək. Deyir ki, insan Ölüm ayağında olanda nə barədə düşünə bilər? İnsan hər bir kəs öl, öldüyü zaman ölüm ayağında olan müxtəlif şeyləri düşünür. Kimisi düşünür ki, var dövlətimin qaldı, kimisi düşünür ki, ailəm qaldı, nə olacaq? Fılan işləri görmədim, fılan işlərim qaldı, tökülüb qaldı ölüm ayağında. Baxın, qadisiyyə döyüşündə Peyğəmbə s.ə.v. üç dənə sahabəsi, Həris ibn-Hişəm, İkrimə ibn-i Əbu Cəhi, İyəş ibn-i Abdurrahman. Peyğəmbə Əsələm üç dənə sahabəsi qadisiya döyüşündə yaralı halda üçü də döyüşdən sonra ölüm anında üçü də yerdə uzanıb. Həris ibn-i Xişəm qardaşlarından su istəyir ki, ona su etsinlər. Gətirilə ona suyu verəndə içməyə Görür ki, İkrimi ibn Əbun Cəhil ona baxır. Bu suyu içmək istəyir, görür, qardaşı ona baxır. Deyir ki, ötürün de, qardaşıma, qoy içsin suyu. Gətirir ona verməyə, İkrimi ibn Əbun Cəhil suyu içmək istəyəndə, görür ki, İyəş İbn Abdurrahman ona baxır. Deyir ki, aparım, verin ona, deyir. Gətirir də ona vermək istəyəndə o dünyasını deyişir. Qaydalar İkrimi ibn Əbun Cəhil suyu içmək istəyəndə, görür ki, İyəş İbn Əbun C Sahabə ölüm anında nəyi düşünürdü? Qardaşım da düşünürdü ki, mən içərəm ondan qabaq, bu qardaşım məndən qabaq içsən. O bursu da içmədi, o da yenə də dedi ki, qoy o bursu içsin, qardaşım içsin. Sahabələr bir-birini bu cürlə sevərlər, bir-birini bu cürlə hörmət bəsdəyirlər. Və hər birimiz də onların həyatlarından, onların yaşayışlarından, bir-birilərin olan o qardaşın ibret iblət almalıyıq. Çalışmaq lazımdır ki, o Allah subhanahu ta'lının bizi birimizdə necə kimi səllimən qardaş edibsə, o qardaşlığı ne etməyə, qəlirini bilməyə, onu qorumaq. Do edirəm ki, Allah ta'laya, əgətən də Allah ta'lının bizləri birbirində, birbirimizin haqlarını qoruyan, o qardaşlığı yaşayan qullarından etsin, inşallah. Amin. Və <coughs> bu gün nədir, cənnətin çox maraqlı bir mövzu idi və inşallah bunu oxudum və dedim ki, inşallah hamıya maraqlı olar bunu qulaq asmağa. İbn Qeym Rahimə Allah Hədiyül adlı bir kitabı var və o kitabda Adəm əleyhissalamın cənnətdən qovulması barəsində ixtilafın olduğunu qeyd edir. Və deyir ki, Adəm əleyhissalamın qovulduğu o cənnət var. O, əbədiyyət cənnətidir. Hansı ki, möminlər hamısı o cənnətə girəcəklər. Yoxsa ki, Allah subhanətə alanın yer üzərində xərq etdiyi, yəni yaratdığı bir cənnətdir, bir guşadır. Həmin o guşadən, həmin o cənnətdən qovulub. Və e hər iki tərəfin də dəlilərini zikr edir. Və inşallah onları hamısını oxuyacam sizə. Çox maraqlıdır. Və Deyilir ki, əhlüsünlə alimləri Adəm ə.səlamın Al-Osmantalı hansı ki, ona qadağan etmişdi o ağacdan yeməyi, o ağacdan yeyir və Al-Osmantalı Adəmlə Həvvanı hər ikisini də oradan qovur cənnətdən. Və alimlər deyirlər ki, bir qrup alimlər, bu alimləri, Allah subhanət alanın yer üzərində xəlq etdiyi bir cənnət idi. Yəni, o müminlərin girəcəkləri o cənnət deyildir. Və digər qrup alimlər deyirlər ki, xeyr, bu elə həmin o cənnətdir. Cənnətdir, hansı ki, müminlə o əvədi olan cənnətə girəcəklər. Və ilk növbədə cənnətin harada olması barəsində bir ixtilaf var. Və Bəzi rabahdə gəlib ki, hətta Əli R.A. ondan soruşurlar, yaxudlər soruşurlar ki, cənnət haradadır və cəhənnəm haradadır. Və Əli R.A. deyir ki, cəhənnəm dənizdir, Əli R.A. Yəni, dənizin dibində cəhənnəmdir. Və sonra ondan cənnət barəsində soruşurlar və o da deyir ki, cənnət deyir, səmadadır, yetdi səmanın üzərindədir. <gülüyor> və bu barədə İbn Abbasdan, həmçinin digər təfsir alimlərindən əsərlər gəlib ki, onlar deyirlər ki, Allah subhanahu ta Allah təqbir surəsində, 6-cı ayəsində buyurur ki, dənizlər o tutub yanacağı zaman və onlar deyirlər ki, bu ayə onu göstərir və dəlildir ki, cəhənnəm hardadır, dənizin dibindədir. Və digər alimlər isə deyirlər ki, cənnətin harada olması, onlar deyirlər ki, cənnət isə yetdi qat səmanın üzərindədir, yəni göydədir cənnət. <coughs> və Adəm ə.səlamın o girib qovulduğu o cənnət barəsində, hansı ki, Bu alimlər deyirlər ki, həmin o əbədiyyat cənnətlidir, hansı ki, sonda bütün möminlər oraya girəcəklər. Və onların gətirdikləri bir çox dəlillər var, sübutlar var. Və ilk olaraq, birinci, onlar deyirlər ki, Peygamber s.ə.v-in səhib Buxar Müslümini gətirdiyi hədissizdir ki, deyirlər ki, Peygamber s.ə.v buyurur ki, qiyamət günü bütün insanlar gələcəklər Adəm ə.s. yanına. Və onlara deyəcəklər ki, ey Adəm, səndi bizim atamızsan və Allah subhanətə alanın əli ilə xərq etdiyi ilk insansan və bizim bu halımızı görmürsənmi, bizlərə yardımcı ol, bizə şəfayətçi ol. Və Adəm ə.s. deyir ki, sizləridir cənnətdən, ancaq sizin atanızın atanızındır, Adəmin xətası çıxartdı və məndir bunun sahibi deyilə, bu günləri öz nəfsimi düşünürəm və məndir Allah subhanətə alanın mənə qadağan etdiyi bir ağacdan Yediyimə görə, ası olduğuma görə öz nəfsimi düşünürəm. Sizlər gedin Adəm, İbrahim ə.səlamın yanına. O size şəfayət və bu minimallar bütün peyxəmbərləri gezirlər və sonunda gəlirlər Muhammed ə.səlamın. Yalnız burada bizə lazım olan o idi ki, Adəm ə.səlamın deməsi ki, yəni, sizləri cənnətdən çıxmağına səbəb atanızın, Adəmin xətası olmuşdur. Yəni, mənə görə sizlər nə deyək? Ora girə bilməyəcəksiniz. ta qiyamət kimi. İkinci dəlilləri odur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm buyurdu ki, əzizdə adam ilə Musa əleyhissalam Rəbbləri qarşısında bir-biri ilə mübahisə bir eddilər. Nə Musa əleyhissalam adəmə, deyir ki, adam əleyhissalam deyir ki, biz sənin xətanə görə o cənnətdən qovulduq. Və qarşılığında adəm əleyhissalam Musa əleyhissalam deyir ki, bəs sən Allah Subhanahu Taala'nın 50 min öncə mənim qədərimdə yazdığı bir qədərə görə məni qınayırsan? Və Peyğəmbə əsələm həmin hədisin sonunda buyurur ki, Adəm, yəni hüccətlə, dəlilə Musaya qalib gəldi. Çünki Allah Subhanı Ataların qədəri idi onun oradan çıxması. Həmçinin o kəslər ki, deyirlər ki, Adəm ə.səlamın o çıxdığı cənnət, həmin o möminlərin sonunda girəcək o əbədiyyət cənnətidir. Onların dəlilərindən biri də olur ki, deməli, Bəqələ sürəsə 35-36-cı ayəsində Allah subhanət hala buyuruyor ki, biz Adəmə dedik ki, ey Adəm, sən zövcənlə cənnətdə qal və hər ikiniz oradakı meyvələrdən istədiyiniz kimi bol-bol yeyin. Yalnız bu ağaca yaxın gəlməyin. Və şeytan onları azdırıb olduqları yerdən uzaqlaşdırıqda bir-birinizə düşmən kəsilərək enin, dedik. Yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər sığınacaq və yaşayış vasitələri vardır, dedik. Və Deyirlər ki, burada enin, yəni nazi, oradan enin kəlməsi yüksəkdən aşağıya doğru olur. Və yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər sığınacaq və yaşayış vasitələri var. İfadəsi isə enin əmrindən sonra gəlmişdir. Yəni Allah əsv. onlara cənnətdən enməyi əmr etdikdən sonra dedi ki, gedin yeryüzünə və orada sizin üçün yaşayış üçün bütün vasitələr var. Yəni bu onu göstərir ki, onlar... Həmin o cənnətdə ilə sonra Allah Osmanatalları yerizlə nə etdiyi göndərdi. Dörüncü dəlləri odur ki, Al Osmanatalı buyurur ki, deməli, Tahu Sürəsi 120-ci ayəsində şeytan Adəmə vəsvəsə edib, çıldayaraq belə dedi. Ey Adəm, sənə meyvəsindən yiyəcəyin təqdirdə heç vaxt ölməyəcəyin və həmişə cənnətdə yaşayacağın, yaşay yaşayacağın əbədiyyət ağacını və köhnəlib xarab olmayacaq bir mülk göstərimmi? Yəni, iblis Adəm ə.səlamı bu cürəyə oldadır. Yəni, ona əbədi qalmağı, əbədi bir həyat sürməyi və köhnəlib xarab olmayan bir mülkü. Yəni, deyir ki, sən bu ağacdan yesən, səni bu iki dənə neymət veriləcək. Və deyir ki, cənnətdə olsaydı, əgər deyir cənnət dünyada olsaydı, Adəm ə.səlam iblisin sözlərinin yalan olduğunu bilərdi. Çünki Adəm ə.səlam bilirdi ki, Dünya keçici və fanidir. Dünya keçici və fanidir və şi, iblisin bu vəsvəsəsində ona görə aldandı. Bu vədilə. Onların növbəti dəlləri, onlar deyilər ki, cənnətdən enin sözü ilə qəst edilən Adəm, Həvva və iblisdir, deyilmişdir. Bir qrup deyil ki, cənnətdən enin sözü ilə Adəm, Həvva və İlan qəst olunmuşdur. Bəzilə deyilər ki, Adəm və Həvvadır və onun zürriyyəti. Lakin son iki dənə görüş, Adəmlə, həvva və ilan, bir də ki, Adəmlə, həvvanın və züriyyəti isə bu zəifdir. Səyi olan isə birinci görüşdür. Yəni, Adəmlə, həvvadır və iblisdir. Və onların üçünə bu əmir gəlmişdir ki, orada nədir? enin Və bəzi ravayətlərdə gəlib ki, yəni bu sözsüz ki, təfsir kitablarında keçir, yəni tarixi hadisələrdə gəlib ki, yəni səhiliyinin doğrusunu Allah bilir və deyilir ki, iblis, ilan cildində olur və gəlir, girir cənnətdə. O cür nə? Adəm nə edir? Allah nə aldalır. Lakin bu rəvayətlərin əsli yoxdur. Və deyilir ki, Allah subhanət hala buyurur ki, bir-birinizə düşmən kəslərək hamınız oradan inin. Mən sizə doğru yolu göstərən bir rəhbər gəldiyi zaman hər kəs mənim haq yolunu tutub geçsə, nə dünyada yolunu azar, nə də axirətdədir bədbəxt olardır. Və deyir ki, Onlar qeyd edirlər ki, cənnət kəlməsi bütün yerlərdə mərifə olaraq, yəni bilinən olaraq əl-cənnə olaraq işlədilmişdir. Və sonradır biz Adəmə dedik ki, Ə, e, Adəm, sən zövcənlə cənnətdə qal. Lakin başqa hər hansı bir baxça qəst edildiyi zaman isə Allah Subhanatı Allah burada əl-müəyyənlik artikl olmadan qeyd edir. Yəni, onlar deyirlər ki, Allah Subhanatı ki, Adəm ə.səlmə o cənnətdən qovduk. Həmin o cənnət kəlməsi Qurani-Kərimdə gəldiyi zaman əksər vaxtı el müəyyənlik artikili ilə gəlir. Yəni el cənnə gəlir. Və ona görə də onlar deyillər ki, həmin o cənnətdir ki, hansı ki möminlər sonda əbədi cənnət olacaq yerəcə. Həmin o cənnətdə olub Adəm əs. Lakin də Allah Osmanlılıq bağça bax digər bağçalardan cənnət bağçalarından danışdığı zaman isə el artikli olmadan bunları qeyd edib. Və deyilir ki, Əbu Musa el-Əşər ki, Allahdir Adım ə.səlamı cənnətdən çıxardıqda, onu cənnət meyvələri ilə rozləndirdi. Ona hər bir şeyin sənətini öyrətdi. Sizin yediyiniz o meyvələr cənnət meyvələrindən törənmədir. Lakin cənnətdəki meyvələrdir xarab olmaz, dünyadakı meyvələr isə nədir xarab olar. Və onu göstərir ki, bu hədisdə dəlildir ki, onlar deyilər ki, Adım ə.səlamın çıxdığı, qovulduğu cənnət həmin o əbədi olan cənnətdir. Növbət edəllərindən İbn Abbasdır ki, İbn Abbasdan gəlib ki, İbn Abbas ayəni oxuduqda Bəqərə surəsinin 37-ci ayəsi ki, nəhayət Adəm Rəbbindən bəzi xusus xüsusi kəlmələr öyrənərək tövbə etdi. Doğurdan da o Allaha tövbələr qəb edən və mərhəmətlidir. <coughs> İbn Abbas deyir ki, Adəm dedi ki, "Ya Rəbbi, mənidir əlinlə yaratmadın mı?" Allah Subhanahu taala buyurdu ki, "Bəli." Adəm deyir ki, "Ey Rəbbim, məni ruhumdan dir üfürmədinmi?" Allah Subhanahu taala buyurdu ki, Bəli. Adəm deyir ki, ey rəbbim, məni cənnətə yerləşdirmədim-mi? Allah subhanət hala buyurur ki, bəli. adam ə.səlam deyir ki, ey rəbbim, rəhmətin qəzəbini üstələmədim-mi? Allah subhanət hala buyurur ki, bəli. adam ə.səlam deyir ki, tövbə etsəm, halımı düzətsəm, məni cənnətinə təkrar salarsam-ı? Allah subhanət hala buyurur ki, bəli. <coughs> Və bu, o kəslərin dəlilləridir ki, onlar deyirlər ki, Adəm əleyhissalamın, yəni o qovulduğu cənnət, o möminlərin sonda girəcəkləri həmin o əbədi olan cənnətdir. İkinci qrupun dəlilləri isə o kəslər ki, hansı ki deyillər ki, Allahu Subhanahu taalanın Adəm əleyhissalamı o qovduğu cənnət həmin o əbədi olan cənnət deyil. Allahu Subhanahu bir guşə, yəni bir cənnət guşəsi xلق etmişdir ki, və həmin o guşədən Allahu Subhanahu taala Adəm əleyhissalamı edib qovmuşdur. Və onların dəlləri nədir? Dikkat-ı, qulağası çox maralıdır. Deyir ki, Allah-u s.ə. əbədiyyat cənnətinə girməyi bütün rasulların dili ilə açıqlamışdır. Və deyir ki, o daxil olmaq, yəni cənnətə girmək zamanı da deyir, hələ gəlməmişdir. Allah kitabında cənnəti bir çox vəsiblərlə vəsibləndirmişdir. Sonradan bu şeylərin dəyişməsi isə mümkün deyildir. O vəsiflər hansıdır? Ona deyilər ki, Allah müddəqilər üçün hazırlamış olduğu cənnət əvədi qalmaq yurdudur. Oraya kim girərsə, bir daha oradan çıxmaz. Biz bilirik ki, Peyğəmbə s.ə.v. hədislərindən varid olub ki, cənnətə daxil olan bir insan bir daha nədir? Oradan çıxmayacaq. Və onlar deyilər ki, necə ola bilər ki, Adəm əleyhsalam cənnətdə oldu və oradan çıxdı, oldu Lakin Adım ə.səlamın girdiyi cənnətdə qalmamışdır, oradan qovulmuşdur. Allah cənnəti salamatlıq, darus sələm olaraq adlandırmışdır. Oranı əmir, nəhi, qadağa, imtihan yurdu olaraq Allah subhanət hala nə etməmişdir? Qeyd etməmişdir. Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə ayələrdən və Peyğəmbəl səlsə hədislərindən bizə məlumdur ki, cənnət nədir? Əmin amanlıq bir diyarıdır. Orada bir imtihan, bir soruq-sual, heç bir şey olmayacaq. Lakin, Adəm ə.səlamın hadisəsində biz görürük ki, iblis Adəmi nə etdi? İmtihan etdi. Və bu da səbəb oldu ki, onun oradan nə etməsinə? Qovulmasına. Və deyir ki, lakin Adəm ə.səlam o yerdə ən böyük imtihana məruz qaldı. Amma biz bilirik ki, cənnətdə nədir? İmtihan yoxdur. Və deyir ki, Allah oranı içində əbədiyən Allaha üsyan olunmayacaq bir yurd kimi qeyd etmişdir. Cənnətdə günah yoxdur. Və onlar deyilək ki, necə oldu? Onda Adəm cənnətdə nə etdi? Xəta etdi. Allah-u ə.səlam etdi? Əmrinə ası oldu. Və deyir ki, lakin Adəm ə.səlam girdi, cənnətdə Rəbbinə ası olmuşdur. Allah cənnəti qorxusuz, kədərsi, üzüntü olmayan bir yurd olaraq zikr etmişdir. Lakin Adəm və Həvva qorxu və üzüntü içərisində e, olduları deyir, Məlumdur, deyir ki, Əl-Hicr sürəsi 48-ci ayəsində Allah təhə buyurur ki, onlara orada cənnətdə heç bir yorğunluq üz verməz və onlar oradan çıxan da deyirlər. Allah təhə cənnətə girənlər üçün deyir ki, və onlar o əbədi olan diyardan heç vaxt da çıxmayacaqlar. Və deyir ki, Adəm və Həvvə isə oradan çıxmışlar, yenə də, Allah Subhanallah buyurur ki, orada boş, faydasız şeylərin yalan olmadığı, günahların olmadığını xəbər vermişdir. Halbuki, Adəm ə.sənin o yerdə iblisin yalan sözlərini və günahkar sözlərini eşitmişdir. Allah oranı doğruluq, sədaqət məqamının olduğunu xəbər vermişdir. İblis isə orada yalan söyləmiş və yalanla an içmişdirdir. Həmçini... <coughs> Allah Subhanahu buyurur ki: "Şeytan ona, yani adama vəsfəsə edib pıçıldayara belə dedi: Ey adam, sənə o meyvəsindən yeyəcəyin təqdirdə heç vaxt ölməyəcəyin və həmişə cənnətdə yaşayacağın əbədiyyət ağacının və köhnəlib xarab olmayacaq bir mülkü göstərinmi?" Digər tərəf bu ayəni dəlil olaraq zikr etmişlər ki, Taha 120-ci ayəsə ki: "Adam əleyhissalam Yəni, o, əbədi olan bir mülkə və əbədi olan bir həyata görə nə etdi? Bu şeyə də allandı. Və onlar deyirlər ki, əgər Allah Adəm ə.səlamı əbədiyyət cənnətinə və əskilməz, tükənməz olan bir cənnətə yerləşdirsə idi, Adəm ə.səlam iblisi rədd edərək, mənə verilən bu əskilmə, tükənməz sərtənə sən mənə necə göstərəcəksin? Halbuki, mən onun içərisində. Yəni, onlar qeyd edirlər ki, O adam Əleyhəsəlam cənnətdə olsaydı, həmin əbədiyyət cənnətində. Orada onsuz sonsuz əbədi ola, əbədi olağın yaşayacaq. Və o mülk də orada heç vaxt tükənməyəcək. Və orada istənilən insan istədiyi neməti Allah təala ona verəcək. Deməli, adam Əleyhəsəlam bunları bilmirdi. Bunları bilmirdi. Ona görə də Allah Subhanahu təala nədir? O e, adam Əleyhəsəlam İblisin o vədinə nə Aldandı. <coughs> Çünki Əgər əksi olsaydı, onda Adəm ə.səlam onu rədd edərdi və deyərdi ki, mən unsuz da bu şeyin içərisindəyəm, o cənnətin içərisində və bütün əbədi həyat, əbədi olan mülk mənə verilib. Və, <coughs> və deyər ki, nə verə bilərsən sən mənə? İstədiyim hər bir şey burada var. Əgər bunları bilsə idi, iblisin sözünü qulaq asmaz, onun nəsiyyətini qəbul etməzdir. Lakin o əbədiyyat yurdunda olmadığı üçün arzu etdiyi əbədəliklə İblis onu bir aldatmışdı. Sonra deyirlər ki, əgər Adəm ə.səlam əbədiyyat cənnətində olsaydı, bu cənnətə təmiz və pak olandan başqası girməz. Necə ola bilər ki, lənətlənmiş, murdar olan iblis o cənnətə daxil olur. Allahusfana teala, günah, fuxuş işlər, hətta hədislərdə zikr olunur ki, böyük kiçik ayaq çıxmaq, bu cürlə şeylər, heç biri olmayacaq cənnətdə. Və necə ola bilər ki, onlar qeydirlər iblis? Öz yalanı ilə o ləyanətlənmiş iblis cənnətə girdi həmin əbədiyyət yurduna və orada nə etdi? Adəm ə.səlamı allatdı, o da Allah s.ə.və davası oldu. Və deyir ki, o məlum, yəni ləyanətlənmiş müddəqlərinin yurduna necə girmişdir? Növbəti dəlilərindən onlar deyirlər ki, Allah s.ə.və buyururdu ki, buyurdu ki, oradan aşağı enin Orada sənə Allahın əmrinə təkəbbür göstərmək yaraşmaz. Orada çıx, çünki sən altı ayələrdansan bir. Bəli, Ərəb surəsi 13-cü ayə. Necə ola bilər ki, bu sözlərdən sonra İblis Cənnətül Mərvaya girsin? Əgər desəniz ki, ilanın qarnına girib, ilan şəklində cənnətə girib, Adəm və Həvvaya vəsfəsə verib, bu batil bir sözdür. Çünki Allah Subhanahu Taala Fatir surəsinin 10-cu ayəsində buyurur ki, "Pak söz ona tərəf yüksələr" və o pak sözü də yaxşı əməl Allah Subhanahu Taalanın dərgahına qaldırır. Həmçinin iblisin vəs-vəsəsi isə sözlərinin ən yalanıdır. Gəlib ki, rəvayətlərdə ə, həmçinin ə, onların dəlillərindən biri də o idi ki, onlar dedilər ki, Allahospan atalı ayədə enin kəlməsini eşitdir. Yəni, Allahospan atalı Adəmlə həvvaya enin əmrini verib. Enmək də yüksəkdən aşağıya doğru olur. Lakin bu ayəni digər tərəf izah edərək deyirlər ki, Elm kəlməsi göydən yerə inməyi ifadə etməz. İfadə etsək belə, yüksək yerdən aşağıya, aşağı bir yerə inməyi ifadə edər. Yəni, çünki Adəm ə.səlamın cənnəti yeryüzündə ən yüksək bir yerdə idi. Və orada Allah ə.sələ onu inməyini etdi, əmr etdi. Onlar deyirlər ki, inmək adı bir şeydir, müəyyən bir hündür bir yerdən aşağı düşməyi də inmək deyilir. Və onlar deyirlər ki, Allah ə.sələ, Yeryüzünün ən yüksək bir yerində bu cənnət bir qoşəsini yaratmışdı və Adəm ə.səlamı da orada nə etdi, enin əmrini verdi. Həmçinin, ə, həmçinin qardaşlarım gəlib ki, Allah Subhanatı Allah Quranın kərimində buyurur ki, ə, mən dirsəm. Ya Rəbbim, ya Rəsulum deyil, sənin Rəbbin onların dəllərindən biri də odur ki, Allah Subantala buyurur ki, Bəqələ Sözü 30-cu ayəsində, Ya Rəsulum, sənin Rəbbin mələklərə dedi ki, mən yer üzündə bir xəlifə yaratacağım. Mələklər deyirlər ki, biz sənə şükür etdiyimiz, şərinə təriflər dediyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda sən orada, yəni yer üzündə fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəs mi yaratmaq istəyirsən, söylədilər. Allah Subhan onlara buyurur ki, mən bildiyim şeyi siz bilməzsiniz buyurdu. Artıb bu ayədə onu göstərir ki, Allah Subhan Atala bu ayədə buyurur ki, mələklərə ki, mən yer üzündə yəni bir xəlifə yaradacağım. Həmçinin onların dələrinə onlar qeyd edirlər ki, bir haqq qeyd etdiyim kimi ki, onlar deyirlər ki, Cənnət kəlməsi mərifə olaraq, yəni əl-cənnə olaraq Quran-ı kərimdə keçmişdir. Və bu da onu göstərir ki, bu həmin o əbədiyyət yurduna aiddir. Həmin o müəminlərin girəcəyi o cənnətə aiddir. Lakin, əksərə, onların gətirdiyi bu dəlli təqzib edə deyirlər ki, bu belə deyil, çünki başqa bir ayələr vardır ki, Allah əsbələ o ayələrdə Quran-ı kərimdə cənnətdən bəhs edir və o cənnətdən danışdığı zaman, əl-cənnə, yəni əl-artikli ilə istifadə edir. Yəni, bu onu göstərir ki, e, onların dedikət edirlər, bu dəlil, yəni tutarlı dəlil deyildir. Həmçinin, <coughs> qardaşlarım, onların dəlilə onu qeyd edirlər ki, Allah, Allah tövbə edərsə, Allah onu cənnətə qayıt aracağını vəd etmişdir. Sözünə gəlincə isə, əksinə, Allah Ədəm Ə.S. çıxardığı cənnətə deyil, əbədiyyat cənnətinə qayıtardığı zaman vədi yerinə yetirilmiş olacaqdır. Və onlar deyirlər ki, Allah Subhanət Ağlanın o möminlər üçün xəlq etdiyi o əbədiyyət yurdu, o hər bir şeyin, yəni bütün kainatın, hər bir şeyin məhv olduqdan sonra, insanlar həşr olunurandan sonra, Allah Subhanət Ağlanın möminlə kafiri birbirini ayərd etdiyindən sonra möminlərin girdiyi o cənnət olacaq. Və o cənnət ki, hansı ki, hal-harızda mövcuddur və o cənnət əbədi bir yurddur. Və onlar deyirlər ki, həmin o cənnətə girən bir insan, o da orada mümkün deyil ki, çıxsın. Həmçin onlar qeyd edirlər ki, o cənnətə girdiyin zaman orada günah, hər hansısa bir yalan, aldatma, bu cürlə şeylər yoxdur. Onlar deyirlər ki, Adəm ə.səlamın həmin o girdiyi o cənnət, həmin o, Allah ə.sələnin yeryüzündə, yeryüzündə, yüksək bir yerdə xəlq etdiyi bir e, belə deyik, cənnət baxçasıdır ki, Adəm ə.səlamın həmin o cənnətdən nə edilmişdi, yeryüzünə inmişdir. Həmin o ə, əbədi olan bir cənnət deyil. Və İbiiqeym rahimehullah Hadyul Ərba kitabında bu barədə geniş danışır. Kim istəyirsə ora baxa bilər inşallah. Və bütün bunları qeyd etdikdən sonra ə, o özü də, yəni deyir ki, ən doğru rəy odur ki, adam əleyhissalamın yəni qobuldu o cənnət, həmin o, əbədi olan cənnət deyil. Allahu Subhanahu Allahın yer üzərində xəliq etdiyi bir cənnət bağçasıdır ki, orada nədir? Elmisdir. Və bu cənnət və cəhənnəm mövzusu ilə bağlı bir şeyi də xatırladım ki, e, deyirlər, çox açıq sual verilər ki, e, yəni, bilirik ki, cənnət və cəhənnəm əbədidir və həl-hazırlığı mövcuddur. Və deyirlər ki, İbn-Teymir Rahimək Allah yəni, cənnətin əbədi, e, olub, əbədi olmamasını yəni, inkar edin, belə bir, e, çox belə bir sual verirlər. Lakin e, bu sual Şeyh Albaniyə verilir ki, əbədi olmasını və Şeyh Albani rahimehullah deyir ki, mən onun bütün kitablarını oxudum, lakin belə bir şey rast gəlməmişəm onu. Belə bir şey gəlmir, rast gəlməmişəm ki, İbn, İbn Teymiyə rahimehullah yəni cənnətinlə cəhənnəmin əbədi olmasına nə edir? İnkar edir. Və mənim e, iki eşitdiyim ikinci e, məsələ odur ki, İbn Teymiyə e, bu sözü deyib, lakin <coughs> ə başqa kitablarında ə, o rəyindən döndüyünü nədir söyləyib. Yəni başqa kitablarımda gəlib ki, o bu rəyindən nədir dönmüşdür. Lakin Şeyh Albən rahimehullah deyir ki, mən onun bütün kitablarını oxudum, lakin belə bir şey nədir, orada rast gəlməmişəm. <coughs> Və inşallah ə, sonda Allah Sübhana dua edirəm, dua edirəm ki, Allah Sübhana bizləri Cənnətin ən yüksək məqamı olan Firdox cənnətinə yerləşsin. Doa edirəm ki, Allah-u s.ə.və Allah, bizlərin hər birini fitnədən və onun əhlindən qorusun. Doa edirəm ki, Allah-u s.ə.və Allah, bizləri yalnız müsəlmə olaraq bu dünyadan köçürsün. Səhələn ki, Allah-u s.ə.və bihəm deyik, əşəd